Кепкуєте, весело промовив ясь, побачимо, на чия вийде. А ви мені дозволите нести за вами серпанок? Я взагалі-то цих сопливих церемоній не люблю, але ви будете дуже гарною нареченою, у білій сукні та довгій фаті. Обіцяю, урочисто проказала Лана, поклавши руку на серце, ти носитимеш за мною фату на усіх без винятку моїх весіллях. Аж до твоєї пенсії. Ярослав розреготався, видно, уявив себе шістдесятирічним, що із серпанком у руках кульгає за нареченою, який добряче за сімдесят. «Гаразд, тоді відпочивайте», – великодушно дозволив він. «Ви повинні добре виглядати, коли прийде вуйко». «Усе-усе, мовчу», – обірвав він сам себе, помітивши, як страждальницький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 повернуться до нас. Такий закон буття. Це як коло, котре обов'язково повинно замкнутись. Треба просто бути уважними, щоб не пропустити їхню появу. Ну, тих, що пішли від нас. Бо інколи вони приходять не в тому вигляді. Ви маму спитайте, я погано пояснюю, проте вони впевнені, і я вірю їм, бо за все моє життя мама жодного разу не обманули мене. Так от, мама стверджують, ті, що померли, повертаються різними.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 Ледь перевівши дух у своїй кімнаті, думала Лана. Їй стало легше, насправді легше, хоча сльози, що бризнули якось самі по собі, неабияк знітили яся. Це відчуття полегшення, що з'явилось перший раз за сім років, трохи здивувало її. Невже вона оживає? Ні, звісно, перестилаючи постіль, міркувала Лана. Вона не відлюдниця. Вона хто? Чи подивитись правді в лице і визнати, що вона – людину-ненависник, справжнісінький мізантроп? І що всі її спроби жити суспільним життям, усі всі намагання повернутися обличчям до соціуму, плідні, як ґрунт на Марсі? Та що тоді їй залишиться, якщо правда під ними забороло, яке так довго і старанно чіпляло на неї Світлана, а під ним виявиться глумлива гримаса самоізоляції? Тієї, яка так уперто доводила всім, що вона самодостатня і цим щаслива, що вже і сама в це повірила. Повірила, що вона не потребує ані сильного плеча, ані жилетки, в яку можна виплакатись, ані дружніх жартувань, ані тепла, того, яке не дасть жоден вогонь, окрім сердечного людського вогню. І коли і ржаві обладунки штучно створеної самотності впадуть, чи не виявиться, що вона під ними гола та вразлива, і що світ, про який вона нічого не хотіла знати, теж не вмирає від бажання дізнаватись щось про неї, а взагалі не хоче знати її, що він такий великий і густонаселений для неї пустеля. Він повернеться, ви тільки чекайте. Лана впала на ліжко, обійнявши подушку, як найближчого друга,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 Глава четверта Світлані снилось, що пішов дощ, і в тих краплинах до неї повернувся син. Вона сміялась, підставляючи жадібне обличчя зливі, торкаючись її вустами і збираючи в долоні, а краплі знавісніло цілували її із квапливістю душі, пререченою на вічну розлуку. Дощ змивав зі щіклани гіркувато сіль ридань,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 Її одежа, котру вона не потрудилась зняти, сама собою стала плісированою, волосся нагадувало клочче, а косметика розпливлась по всіх складушках, які тільки змогла відшукати на обличчі. Однією рукою відкривши валізу, Світлана запхнула другу в рукав першої ліпшої блузи і, тягнувши за собою піджак та спідницю, помчала у ванну вмиватися. Гарячої води, як годиться, у Львові не було, добре, що була холодна крізь шум якої до дівчини доносився голос ії. Лані здалося, що господиня розмовляє з кимось по телефону, і що вона чимось бентежена. Та розмірковувати над цим прикрим фактом Світлана не мала часу. В офісі «Галич медсвіту»